Ja, jag gjorde det igår. Okej. Vad gjorde du igår? Jag tog bort fettet från kläppet. <laughs> ja, det är jätteimponerande. Ja. Vad gjorde resten här? Det var ju det den det svåra biten. <laughs> Okej. Okay. Men jag diskar alltid. Det tycker ja, det jag är, är en jobbigare uppgift. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, jag vill verkligen inte diska så jag köper det. Och så försökte jag vara med och laga mat men I början så var det att vi lagade mat, eller vi försökte det tillsammans, men det, det var ofta mycket ilska och stå och titta i över när Axeln sa att han gör allting rätt. Så då, då gav vi upp. Vad kan du göra för mat då? Jag kan göra mat, men det blir bättre stämning om jag inte är där. Det <laughs> så är det inte allt det. Jo. Nej. Mm. Hur är det? Mm. Johan gör inte riktigt rätt, så då måste man övervaka lite här. Sådana, jag skulle göra skåns. Ja, men då, då lyssnade du. Det var ju kul såhär. Det blev skåns överhuvudtaget. Hmm? Jag tyckte de var goda. <skratt> det var du Den som skulle de. göra. <skratt> Och du gjorde dem. <skratt> Nej, gjorde det inte på rätt sätt. Nej, det gjorde du inte. Jag fick hjälpa till dig till slutet. Men han hade en smet när det var klart. Vad för var det? Tanten ja. var helt rinnig. Det kommer inte ihåg. Men det gjorde ganska mycket mat redan innan, eller? När ni inte bodde tillsammans. Mm. Ja, vi... Vi var typ på tillsammans ändå i... Mm, har vi. ...länge. Mm. Varje natt, liksom. Och då äter vi allt tillsammans. Världens största skillnaden är att faktiskt bor tillsammans, då? Alltså, jag vet inte, det är väl typ att slippa bära med sig grejer, typ. Annars tycker inte jag det. Det är jätteskönt, typ. Att man slipper uh -huh. tänka på det. Att vi inte har några kläder kvar, och sen är man att stäga små små cyklar Mm, verkligen. Annars tycker inte jag det, sannolene. Eller, eller vad säger du? Nej, jag tror vi ändå har alltid, länge har jag har bott i fanns. Mm. Det är mycket bra. nej mm. det här, Ni är nöjda. Mm. Mm. När kom kappen mm. Hon kom den 25 juni. Jo då, som bodde hos mig ett tag. Innan vi flyttade hit. En lycka. Mm, ja, lite mer va? Fyck. Nej, Vi flyttar inte in direkt. Vi flyttar inte in direkt. Det så mm. Mm. Mm. Jag tror så här. Ljuskappen. Hon ser jättebra ut, tror jag. Ja. Vadå? Tror vi. Går du äta? Hon verkar triva det i alla fall. Hon verkar tycka det är skämt att det är lite större än min förra lägenhet. Mm. Lite mer utrymme att få den på. Mm, väldigt mycket spring. <låder> det var lite utmattande att vara med henne när <här> ni inte är hemma. Haha. <här> typ som Lenny var i Malmö och jobbade. En och en halv vecka eller två veckor. Var han. Och han är ju för så bråkig, så då kommer jag ta hand om allt själv, bråkande. Det är lättare när kan dela upp det på två. Ja. Annars går ni på närvaro. <här> <hem igen. här> och du har ju läst att låta henne recept det har en tendens att låta henne stressa upp tror ja, ja, det blir stressad av henne. Jag kan mer svänga av typ. Mm, ja. jag blir galen med att se att på sladdarna. sånt där. Mm. What, boy? What does that Det det du tycker jag är innebärande. Men tycker jag om att man på fotboll i socker mest. Vad ska jag skriva? Nej, ja, du får jag vet inte. <laughs> Okej, okay, jag skriver bandy-fotboll. Bandy? -fotboll. bandy. Mm. Isbandy. <laughs> ja, det kanske det kan. Isbandy eller inte? Okej. Vad är det där? Tycker att du man spelat hockey? Jag tror att du gör det. Ah, ja, det skriver du också. Eller? Sluta riva i mig. Ja, ah, det gör Intressen. Oh, titta på fotboll. Ja, <laughs> ah, titta på sportfotboll. Mm, vad tycker du mer om att göra? Det gör jag. Det är en mans gris. Ja, verkligen. Titta på sporter. <laughs> um. mm, mm, mm. Tycker om någon ny kanske? Det gör jag. Så bra. Mm, egger. Det måste jag vara inne i Nej, det är en hundmänniska. Det är faktiskt. Böcker. Uh, ja, det är jag egentligen. Jag har inte alla mina böcker. inte nice. Jag Den är favoritboken igen. Uh, jag tror du gillar Harry Eller har du inte läst dem? Jag har läst dem. Men du är inte favoriterna? Nej. Och jag vet egentligen. Nej, uh, jag hoppar över den lite. Filmer. Ja, uh, det är den där. Interwild Wild heter den så. Mm, en av dem i alla fall. Mm, oj jag tycker mer om, du tycker om, ah din absoluta favorit är ju Fight Club. Mm, mm, mm stämmer. Vilken kolla hon har. Ja mm. du tycker bara kolla på henne sen då. vad stjärnor, vadå är här. Jag tror det, jag är inte helt säker Ja ah, men det gillar han som är i Office, vad heter han då? heter ah, vad dåligt på namn. Steve Carell. Ja, det du jag man. Ja. Ska jag skriva någon? Hustavar <laughs> andra. Steve. C-A-R. E-L-L. -L. Jag har faktiskt ingen speciell favorit stjärna. så. Han blir bra. Det blir bra. Toppmodell. Sir Alex kan du skriva också. Mm. Han har ingen stjärna. Nej, vad då då? Ja, okay. Där kan du berätta om det Ja, det kan jag Han har varit tränare för United i... 25... år. 20... 10-25 år. Det var. jättestrollt ut. Inget år är det? 2018? 2000... 2012, skulle jag Okej. 12... 27 år, kanske ja, är skitsamma. Toppmodeller? Ja, Johan, jag gillar ju för toppmodeller? <här> jag vet ingen. <här> det är okej att hoppa över den frågan med gott samarbete faktiskt. Spel och, Jenny, och lekar. Jenny kan du skriva? <här> Pluspoäng. Ja, det är <här> Spel och lekar. Du älskar sällskapsspel. Det är um, Kan man bara skriva rätt? Vad för sällskap menar du? Ja, det är de andra ord Till exempel mm. Jag gillar ja. många spel Ja, precis tycker Jag tycker det är väldigt kul att spela spel Och sen får väl FIFA vara med då AKNHL okay, ehm, Lekar Nej, jag kommer inte på något lek Det tycker jag Fast det att med Dricker, <laughs> hey. öl det är det enda? Coca-Cola kanske? Ja, är jag är nöjd. Vad? Tycker du Det är vatten, faktiskt om skattat med vatten. Ja, det är skott. gott. Okay. Okej. när man är törstig är det inget bättre. Barn, lilla mamma, våra tidsfördriv, våra tidsfördriv är att slå pensionärer på chefen, eller hur, lilla mamma? Vackulagen kommer snart, då blir det en jävla fart Snuten jagar tonårsgäng, natten är så hot för betongens kongar. Vi är barn av vår tid, vi är barn av vår tid, är du rätt för ditt eget barn? Lika bra att ta sig ner till Evas där kan vi låta. För överheten. Du skickas nu den gånger sen så du snäll fång. Man händer uppe på min skalle. Jag hade en väldigt stor panna. Det var inte meningen. Så där är det bra hår eller? Ja, jag har väldigt mycket små hår som står rakt upp högst upp. Och jag har mycket längre hår än så Men ja, det där imorgon frilla. <laughs> okay. Så om fick det lite längre. Ska du ha glasögon eller? Ja, det kan Nej. Nej. Ja. Jo. Jag känner ju in lite. Oj. <laughs> Och du klagade det på mitt foträtt. Vad var, händer? Det där var dumt. Ja det var fel. Nu ser jag jätta ut. Stopp. Du är det, av dig. Nej då. nej det är inte. Är du någonting? Inte särskilt. så Det I min absolut absolut favorit sportgrenar. Ja. Ja, ridsport ju. Du har ju gått i ridning. Nej. Mm. Det var väl bra, eller? Ja, det beror ju på om det tittar titta eller göra. Okej. Okay. Ridsport är det i alla fall. Okej. Okay. Du gick ju någon sån här... Eh, någon sån, var det bågskytte? Nej, var det? <laughs> Nej, inte bågskytte. Vad var det då? Skytte. Mm. Är det en favoritsportgren, eller? Tror du att det är en favoritsport? -gren? Nej, det tror jag inte. Fotboll, då? Hockey tycker du är kul. Det tycker du är jättekul när vi såg på JVM. Okej. Okay. Okej, okay, det får bara vara ritsport. <laughs> intressen. Har du några intressen? Mm, knappt. Du, du, du gillar att mysa. Mm. Det kan lova vara ett intresse? Helt klart. Och du gillar att titta på saker. <laughs> Okej, okay, vad <gör> det? <laughs> Ja, men sån här... Eh, kultursaker och sånt där. Okej, okay. det menar du typ när vi är på semester och så? Ja. ja det gör jag ju. <laughs> titta <laughs> på kultursaker. Sightseeing, kan jag <laughs> göra det här, eller? Ja, det kan jag göra. Vara, med, vara med Johan. Mm. Julla med Ines. Det är ju ditt absoluta favoritintresse, tror jag. Ja, nästa. Så, är det något att sakna? Läsa böcker. Men det var jag tag när du läste något Mm, det Det får man då. ändå. Okej. Favoritdjur. Katt. Och hästar. Kaniner kanske? Ni har kaniner. Hemma. Han är ja, Katter och hästar, det mm. Böcker. Jag vet att du gillade den där som du fick av mig väldigt mycket. Mm. Mycket 390... Nej, 400. 400 höll ja att ta det med Johan Persson och Martin Skibliu. Mm. Är det en av dina favoriter? Ja, kanske. Så gillar du såna här böcker. Men du gillar inte däckare? Nej. Alla teknik. tror att du gillar däckare. Ja. Och så får hon alltid i mm, det i presenter. Mm. Och då blir de sur. <laughs> Stämmer. Mm. Sen sa hon till med att hon hatar att få böcker och då hade jag redan köpt den där henne i julklapp. Men det blev en full tjej ändå. <laughs> ja, den där är faktiskt faktiskt det jag vill ha. Mm. Alltså 438 dagar. Mm. mm. Um, ja, men jag Har du någon mer favoritbok, eller? <sighs> nej, nej, jag gillar många böcker. Mm. Filmer. Räkna serier. Ja, det tycker jag. Då är det för häxad. Mm. Charmed. Mm. Mm. Det mycket bra. Du gillar väldigt många serier. Mm. Du gillar Desperate Housewives. Och du gillar Sex and the City. Och du gillar eh, Buffy. Vad mm. är det så med filmer? då. Du gillar den här. Heter den Tio saker eller någonting? Ja, uh, Tio, tio saker att, att hata dig. Mm. Det är din favoritfilm. Mm. Typ. Nej, ser du <laughs> romantisk. Nej, mm. jag, jag tycker att jag är romantisk. Ja, jag tycker att jag är romantisk. Vad är det mest romantiska du har gjort? Det får du svara på. Oj. Nej, svara. Johan får svara. Vad han tycker är mest romantiskt. Jag vet faktiskt inte. Men jag brukar ge dig presenter och sådär ibland och så Inte jätteofta, ofta men saker och så. Jag vet inte. Vet du något? Säg något romantiskt. Jag tycker Jag du har gullit på min fäder, tror jag. Vadå då, då? Ja, när väckte mig och jag mig frukost på sängen. Frukost på sängen. Mycket bra. Amerikanska pannkakor, var det Ja, det var mycket bra. Men Jenny var rädd för att du skulle bli så lite sängen så han klipp ändå. Ingen så sova bland smylar. Jag är väldigt... Eh, eh, klä, kladdig kan man säga så. Ja, det kan man vara jättelig ja. Jag spiller mycket och sådär. Ja. Det hatar jag inte. <laughs> ja, vi gör jag. Jag vill inte ha fläckar och smylar. Jag är, är väldigt pedantisk när det kommer till att det ska vara städat och rent och sådär. Mm. Det jag menar, jag gillar att har det städat, men... Du vill ju ha det typ så här undan plockat. det blir ju ta saker framme. Mm. Men så tycker du att lite damp på hyllorna gör inte så mycket. Mm. Men jag gör ju mer tvärtom. tvärtom. Jag kan vara ja. att jag låter grejer ligga framme. Men jag får panik om det är damp du, någonstans. Mm. det kompletterar ja. varandra väldigt bra. Ja, för, då, för då är det varken dammigt eller saker framme. Nej. Vem det mest? Ja, det beror ju på vad man gör. Ja. Som sagt, hon gillar inte damm. Jag mm. går inte och dammar liksom. Du går jag, liksom jag går upp och plockar undan saker, saker typ. ja. plockar undan skräp och slänger saker och sånt där. Mm. Det låter ju perfekt. Mm, ja. mm. Men du dammsuger typ om jag vill det, eller mm. Ja, ja. det är så att jag hatar dammsuger. Mm. Jag har ju faktiskt jobbat med att städa. Städa flygplan gjorde jag. Oj! Mm, I Norge. Det är jobbat finns också, ja. Mm. <laughs> det var faktiskt väldigt kul. Mm. Det var kul. Och stöd, ja, kul, kul och kul, men det är ett annorlunda jobb liksom. Som man inte glömmer bort. Roligare än att stå i en kassa på donken, jag tänker. Det kan jag ju i för sig tänka mig. <laughs> var det städa gånger och kupé och sånt, eller var det? Ja, lite det allt det möjligt. Det beror på vad det var för flyg liksom. Om, om det var. de kom in kort tid så har det mest att man tog ut soporna, tömde det och städar in toan och... Tog bort allt skräp som synderligt. Ja, men det var ju bra, för jag är inte en sak ligger framme. Så. Eh, men sen så när man var på vissa så här, lyxflyg och sånt där, så var det mer då fick man hålla på att och sånt där. Damsug och sådana saker. Och vad hade du velat? Om du hade fått i morgon så hade du fått din drömanställning. Var hade den varit på någonstans då? Drömanställning? Ja, ja det hade, alltså precis vad som helst. Hade, det hade inte varit en flygplan. inte varit flygplan. Jag hade väldigt gärna velat vara um, sportkommentator under ett stort evenemang. Alltså typ ja eller OS eller någonting. Sitta och berätta vad som händer. Istället för att de är väl idioterna som är på tv att. <laughs> <är det> <laughs> var... Sköter de inte sig? Nej, inte alltid. Det finns många som är då. Det finns stolpskott. Vem är du hemligt Jag är inte hemligt kär jag är kär i Jenny. <laughs> Mr. Ward, your first question. What is your aspiration in life? Oh, my aspiration in life would be to be happy. Jag håller inget för undervåningen. Ska du göra det? Inte, inte du. <laughs> hon kanske bara inte du. Oh, nej, jag bära dig. Vem tycker hon om mest? Dig? Nej. Jag tror det. Tror du? Jag, vet inte. jag tror de gillar båda lika mycket. Vi har liksom olika roller. typ. Mm. I början var jag mest och leka ja. med henne. Men sen började hon hålla på med mina sladdar när, när vi flyttade. Men då var, jag så igen, då var det lugnt liksom. Då fick hon hålla på med vad hon ville. Men nu håller hon på med mina grejer. Om hon ställer sig och på tvn eller håller på med mitt PS3. Då är det kört. Då blir hon arg. Så hon, är, hon har mycket mer respekt för mig. Hur det här för dig? Jag är snälla. Mm. Jag är bad cop. Du är cop. Mm. Och jag är smäll, den som är goda maten också. Mm. Varför tycker hon om dig då om du bara är världskop? Att du leker mest med henne. Ja, Jag är inte bara världskop. Hon gillar väl också att det är någon som vågar säga ifrån. Jag vågar också. <laughs> men jag gör det på ett snabbare sätt bara. <laughs> hon gillar att få min uppmärksamhet. Ni bråkar mycket mer än vad jag är. <laughs> det kan nog ju bråka hårt med. Ja. Utan att du säger någonting, men vi främjar att och skriker i banen. <laughs> hon gillar att bussar med mig. Mm. Hon, jag älskar göra okay. saker så att, hon älskar att göra saker så att de får min uppmärksamhet och så att det ska bli galen på henne. Det bästa hon vet är när hon så här jagar upp mig i och så får hon mig att springa efter henne och försöka få tag på henne i hela lägenheten. Ja. Det är roligt. Hur ser det ut där vi står nu? Jag har min ytter där ehm, och sen en liten hall med två garderober. Två och en halv? Nej, proppsskåp. Två grejer och proppsskåp. Men vi har lite grejer i proppskåpet också. Har vi? En såg och ja, alltså, en spad. <laughs> <laughs> det är mina grejer. Ja. Då fick inte vara någon annanstans. Ja, jag fattar inte varför du ska ha en såg överhuvudtaget. Ja. ja, till låda. Jag Ja, att jag ska såga <laughs> Okej. Okay. Ja. kan du ha en såg i Mm. Här inne så har toa. Och vårt år. <laughs> och vårt Karin? Och en badrumsmatta som jag fick kämpa mycket med att få in. Jag har den. Vadå då? Ja, den ligger under, under skåpet. Mm. Alltså grejen är att när, när vi duschar så vi har vi ingen kant. Så att det blir blött i hela badrummet. Så att den blir ju dingsur. Vilket jag tycker är jätteäckligt. Men det tycker inte Johan. Nej. Men då vi så får den ligga precis vid dörren så att det inte blir så blött ändå. Mm. Bra ändå. Mm. Ja. Mm. Ska vi... Ska jag gå vidare? Ja. Mm. Ja, vad är det, här, Johan? Ja. Matbord. Bokilla. Kök. Kök. Soffa, soffa, stort rum. Alla rum. Mm. Vad är det för känsla i köket? Oj! Vad är det för känsla här? Jag tycker det är rätt lugnt, eller? Så, ja, det känns behagligt. Det. Ja. Det, det känns inte så studentigt som någon annan när här. Vem sa det? Jag menar, inte. Okej. Okay. Det är ju kul. Ja, mina kompisar brukar säga att det är hemtrevligt att jag har mycket blommor. Mm. Vi har mycket blommor. Okej, okay. har verkligen vi mycket blommor här? <laughs> jag hade inte köpt blommor. <laughs> ja, Jag har ju gott något Jag har ju plastblommor i min fall. Två typ. Ja. Får jag titta i kylskåpet? Ja, okej okay, ja. Det ser ändå väldigt bra ut. Kul. <laughs> Vadå bra då? Jo, nej, men det är inte bara en, en, en, typ, en saltgurka, en öl och en ketchuplaska. <laughs> Hur tycker du att det skapas ut Jenny som lag mat? Uh, just really tångt lagar mat? Jag som tycker att det är lite tomt Jag lagar också mat. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Hur tycker Johan det ser ut då? Jenny gillar inte att slänga gamla grejer. <laughs> det har inte med det att göra. Jenny tror inte på bäst före datum. Det gör jag. Jag brukar, de de gå att de att re... jag brukar få gå och rensa här. Okej, okay, vi kan säga så här. När jag kom hem från Malmö så var det helt tomt i källskapet. Men det var inga gamla grejer. <laughs> det är inte gamla grejer nu heller. Men jag tycker det ser bra ut. Mm, det gör det ju. Mm. Och nagellack också. Ja, det är jag försökte få det att inte vara det. Jag ville ha ketchup och sånt där. Men den matchen vann inte. Nej. Jag Detta är tv-rummet, eller? Ja. Där är. Det. Ja. En. Vem ser soffan? Vi köpte den tillsammans. Mm. Vi var trötta på en liten soffa när Johan ska ligga ner och genom sitta upp. Nej, så är det inte. <laughs> <Okay>. <laughs> Men det är ju skönt. Mm. För då är det bekvämt för båda. Mm. Men det är mitt bord. Mitt glasbord. Mm. och köksinredning och allting andra vem har mest saker ja. <laughs> men det är ju hans tv och tv-bänk Ja, och sen är det. resten mitt <laughs> min datastol också. Aha, det. Mm. och sen en del det grejer men annars uh, så jag försökte med mitt med uh, softbord men det, det gick inte nej det gick inte hennes var finare. Ja. Men eh, matbordet var jag som tyckte att vi skulle ha hennes för hon ville ha mitt. Men det där mm. är det större så. Mm. Så ringa. Men soffan köpte du i alla fall en ny. Karlstad heter den. Sen blir det. det kan vi kan i alla allt mm. Och här inne är sovet eller? Mm. Ja, vad här inne? En säng, ja. en TV som vi aldrig har använt. Nej. Jag har inte tittat på här. Och Ines klassmöbel. Mm. Eller så stöde. Ja, och då. Mm. Lite sådär. Och mina blommor. Ja. Vem var mest kläder? Jenny. <laughs> Utan tvekan. <laughs> Men jag fick henne att slänga mycket. Eller göra sig av mig mycket. Innan för att jag visste att det inte skulle få plats. Mm. Det var ju bra att jag fick det. Jag. Ja, det var ju bra. Att det går utan den här. Vilket rum trivs bäst i? Alltså att hänga så här i soffan typ. Här inne när sovrummet i vardagsrummet. Ja. Mm. i lägenheten överlag. Ja, det är lite mm. bra. Mm, verkligen. Den är väldigt ljus och fräsch. Mm. det är skönt att det är rätt stort. Mm -hmm. Just one night, all we got Just one night, all we got Just one night, all we got Just one night, all we got I ain't got time for you, baby Either you're mine or you're not Make up your mind, sweet baby Right here, right now is all we got A little bit para pa A little Eller gå bacon, uh, få smörbisarofil och flyngbäck, för typ. Mm. Ja. Alltså, hur gick det till när ni träffades? Jag vet faktiskt det inte detta. Vi träffades på Fyllaren och Island, år 1 mm, mm -hmm. är det gjorde Hur då? Alltså, Det var ju sett varandra... innan. Nej, Nej. det hade inte. Nej, jag tror att vi hade helt satt innan. Det är lite oklart. Jag tror vi hade det. Um, men jag så träffades vi där. Det, mina kompisar kände Johan. Ehm... Um, och så jag brukar prata om honom, men jag visste inte riktigt vem hon var. Eh, sen så var det väl de som sa dig, tror trä Och så skulle vi gå fram och prata med dig. så... Så typ försvann de. Och så stod jag och Johan där och bara, ja, du. Och sen så började vi dansa så här. Ja. Typ, var det en bra sammanfattning, eller? Ja. Mm. För det känns som att ni liksom alltid har varit tillsammans jag visst, jag, Alltså när man tänker tillbaka Jag kan inte komma på om ni träffades på nollningen Eller om det var liksom Jag trodde det var så långt tillbaka <laughs> Nej det var inte riktigt Men det var i november där Så det, det har inte gått så länge Came up to